«Скажи, тюті, здравствуй!» «Шикидим ти мій, шикидим!» Нінон повільно посунула до душмана, овіпхнула його до підсобки, штовхнула на канапу. чики, -чики та Джул'єта, вже котре мама, винюхувала з селом харчі. баба Параска її годувала тим, що їла сама. Картопляним супом, іноді замащеним салом. А Рексовичі, Ще не зіпсуті життям серед людей, від природи знали, що собака має харчуватися м'ясом, і тим не схоже на свиню або корову. Рексовичів собачий бог послав Джульєті аж дев'ятеро, та таких литих, крупненьких, чотири сучечки і п'ять кубельків. Жулька перетягала їх зубами у налаштоване нею солом'яне на кубельце, затишне і приховане між пришебеткою корови-лиски і сажем кабанця Андрушки, верескливого і вередливого. Жулька чула, Параска скаржилася на нього сусідці-макаришці, що він не їсть свинячого, чортова кров, а править з баби смакіток. Жулька знала, що Андрушка виправить своє, бо в селі до майбутніх людських харчів, які до Рохкають, мукають, як вокчуть, ставляться з повагою. Не те, що до неїстівних собак. Жульчині, пологи баба Параска прогавила, цуценят не закопала, Вціліли усі дев'ятеро. Нехай ростуть, розійдуться селом, може люди її порозбирають. Жульку джульєту село знало, але харчами не розщедрювалося. Що це за мода така, чужих собак годувати? Іноді гарний кусень впадав, як манна з неба, від дачників. Голодна, висутана дзявкалами і жвакунами Рексовичами, Жулька Джульєта вчащала до знайомої хати на Луговій, де торік оселилася київська родина, яка собак любила і жаліла. Бо й своїх мала двійко, Ладу і Антона. Антін Кобильок був нічогенький, до любові завзятий і невредний. А от латка, чорнорота, відганяла жульку від хати, вишкіряючи загрозливі безробітні ікла. Пантрувала свої харчові терени, як прикордонник карацупа, з вірним інгусом в одній особі. Латшина хазяйка, зглянувшись на скрутний матеріальний стан багатодітної матері, виносила жульці щоденно вранці і надвечір по мисці смачного м'ясного навару з обрізками, попередньо замкнувши егоїстичну латку в хаті. І ти скажи, як декотрим таланець. У них латка ляля -ля і люля сама чула, а Антін, Макусік і мисюсик це ж абракадабра взагалі. А от бач, уподобалися. Жулька зітхнула. Заздрити нерентабельно. Адаптуйся до реалій і не принидись, якщо ти не суїцидний, септогероїчний архетип. Так міркувала собі Джул'єта, сполучаючи теорію з праксисом, а наратив з дискурсом. Рексовичам жульчине молоко з м'ясним присмаком дуже подобалося. Та дачники часто зникали, полишивши легкий м'ясний аромат, який швидко вивітрювався. Наставала скрута. У прохарчових мандрах Жулька добігла аж до ресторану Рослабон на трасі і дістала з рук хазяїна докторської. А ще кажуть, що нові українці – жлоби. Щоб тим, хто каже, пір'я в пір'євротії повиростало, подумала тоді Джульєта, вертаючи до діток. Уключила Рослабон до щоденного маршруту. Сидить воно біля бордюрчика і чекає, культурно, ввічливо. Душман нахабних не любить, а скромність поціновує. Джульєта розім'яла лапи, пробігла туди-сюди, понюхала, обчитала усі обістяні коблами стовпи, з'ясувала, хто, коли, навіщо тут побував, знову сіла, отупавшись у двері, ненав'язливо поскавулила. Сидю, мовляв, чекаю. Знову посигналила трохи голосніше.